Ni lyssnar till Sveriges radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Men jag kunde lika gärna heta att Alsa faktiskt. För när jag blev myndig dampte ner ett brev. Där stod att jag nu hade rätt att ta min fars efternamn. Det var aldrig riktigt aktuellt. Kände liksom då, liksom nu att Skärholmen och Siljansbygden format mig mer än Babylon och Bagdad. Ändå fick jag ofta frågan: "Okej, okay, du pratar svenska, va?" Men var kommer du egentligen ifrån? När jag svarade att min pappa var född i Irak kom alltid kommentaren- Jaha, så du är arab alltså? Hemma blev det till skämt. Mas-araben. Nu många år senare är frågan densamma. var kommer du ifrån egentligen? Men arabkommentaren kommer inte längre. Nej, en helt annan istället. Så du är muslim då kanske? Nej, det är inte, svarar jag. Och inte pappa heller, han trodde inte på det som sades i moskéerna- och inte heller i kyrkorna i Irak. Men idag räknas han ändå till muslimerna i Europa. Trots att det enda ställe han vallfärdar till- är nattklubbskasinot i franska Dovill, där också megastjärnan Omar Sharif är stamgäst. Och han är ju faktiskt muslim. Omar Sharif alltså. Eller är han det? Jag tror att Gud är just. The first thing that I was taught catechism catechism was that God is justice and I don't see justice in the world I see terrible injustice Omar Sharif som här berättar att hans katolska uppfostran i Egypten lärde honom att Gud är rättvisa och någonstans ser han inte bara orättvisa därför tror Sharif inte längre sa han då till Australiensisk TV Senare på egyptisk tv bedyrade han att han alltid varit muslim. Kanske är Omar Sharifs kvicka konvertering ett tecken på den laddning gamla religioner fått i vår moderna tid. But very true relevant it's because there is all that conflict between Islam now and the rest of the world. Vi är gåing till var det väldigen, because vi är kruging ahead till real av kultures och civilisations and religion. En jag don't understand att det up till now islam. Har katolsförder icke troende men praktiserande muslimen Omar sharif rätt. Håller det som inte är en religiös konflikt på att bli en. Det jag vet är att min pappa fortfarande inte tror. Men att han bytte i alla fall namn till Tarik efter Jabal Tariq, arabiska för Gibraltar, som fått sitt namn efter den muslimske härförare som en gång inledde erövringen av Spanien. Ett mardrömsscenario som en del på fullaste allvar varnar för igen. Välkomna till konflikt. Efter Schweiz majoritet mot minareter, växande opinion mot moskéer i Sverige. Reportage om ökande motsättningar i Frankrike och tänkarna som varnar för velighet i väst mot en växande muslimsk befolkning. med Bagsteno och Sansonar i samtal om oredan i debatten som ökar misstänksamheten mot människor från muslimska länder. Och sist en motkraft. Kristna kyrkan får ett torn när muslimer och kristna bygger ett nytt gudshus i förorten tillsammans. Den sveitsiska folkomröstningen för två veckor sedan där 57 procent, en stor majoritet röstade för ett förbud mot minareter, har utlöst reaktioner världen över i USA sa John Stewart som lustigt nog röstas fram som ett av de mest trovärdiga nyhetsankarna där och han sa så här Minarets the beautiful tower thingies you ban lows they're nice I imagine the minaret thing was getting out of hand Muslims make up just 4% of Switzerland's population and there are only 4 minarets in the entire country I got more minarets than that on my car You people get known for their neutrality and yet they make such an aggressive move of course switzerland uh it's known for the alps it's slippery slopes take us down one minarets are the beginning of islamization the second step will be the call to prayer the third step will be sharia law really from four minarets to sharia law in two moves really <laughs> let me take you down the other side of that slippery slope banning houses of worship det är den första av cleansing. Boom! Jag in en En verklig utförslöpa från fyra minareter till sharia-lagar på två drag- sa The Daily Shows John Stewart när han hecklade om sveitsiska politiker- som varnat för islamiseringen av landet. Från förbud av religiösa byggnader till etnisk rensning- går det fortare, blev Stewarts poäng. Kritik av ett allvarligare slag har kommit från FN och EU-länder. Över 800 europeiska rabiner från 40 länder protesterade också och sa att minaretförbudet... Kommer att föda hat som drabbar inte bara muslimer utan judar också i förlängningen. Ännu allvarligare tongångar kom från Irans utrikesminister Motaki som varnade för konsekvenser. Och Libyens Muammar Gaddafi sa den svejsiska folkomröstningen stärker de extremister som förespråkar helt krig mot Europa. Och Frankrikes Nicolas Sarkozy försökte i veckan nyansera debatten och sa att man måste försöka förstå vad den sveitsiska majoriteten vill säga. Ja, för att hjälpa oss att söka svar lite grann på den frågan har vi idag med oss Dilcha demelbagg bagsten, journalist, författare och återkommande krönikör vid flera större tidningar där hon flitigt debatterat och blivit hårt ansatt –för sin ställning mot politisk islamism. Välkommen. Tack. Och Åsan Sonar, skribent, tidigare kulturchef på SVT– –och initiativtagare till och återigen producent vid Reorient– –en mötesplats för kultur från Mellanöstern, Nordafrika och Sverige– –kristen, muslimsk och judisk kultur. Nå, vad säger ni? Om vi tar Sarkozy på orden– –vad tror ni att den svejsiska majoriteten vill säga– –med kravet på förbud mot minoriteter? Jag tror att det eh, folket som gick ut och röstade tror som alla andra verkar det som att om man vill prata med en diffus grupp som kallas för muslimer så gör man det genom islam. Om det är så att man vill bestraffa den här gruppen för man har arg på några islamister så gör man det genom att frihetsberöva eller begränsa uttrycket för religionsfrihet eller för yttrandefrihet. I det här fallet är det minareter. Och det är ju samma mekanismer som de som vill kompensera muslimer som har varit utsatta för diskriminering och så vidare. Alla går via islam. Mm. Så problemet är det att man klumpar ihop allihop och försöker svara genom religionen, menar du? Ja, vilken agenda man än har. Om det är så mm. välmenande eller att man allmänt inte gillar muslimer i främlingsfientl eller inte gillar islam så går alla via religionen till en grupp människor- som är alltid alltifrån ateister till bokstavstroen Så alltså det finns en enorm spännvidd. Mm. Men man, liksom, det här lilla tornet, nålögat, som man ska passera. Det är religionen islam. Och Sanzonar, eh, ja. vad tror du att Schweizarna... Alltså jag säga? tror att eh, det verkar ju som att det är svårt att göra skillnad mellan islam och muslimer. I de här sammanhangen. Och dels så tror jag att det här är också en, en ganska naturlig eh, effekt av... En ganska onyanserad och svartvitt bild av islam och muslimen som har pågått under många år. Att det blir eh, alltså bilden av muslimen som ett hot som tar över Europa. Den mobiliseringen och den opinionen har eh, slagit igenom och lyckats. Och det som jag tycker är så skrämmande här och som jag tycker är så olyckligt är ju att, att eh, i den här ambitionen att försvara Europa och de ideal vi har här i Europa så börjar vi frångå och göra avkall på de ideal, eh, demokratiska ideal som vi kämpar för och vill upprätthålla. Och det är det mest olyckliga tycker jag är här. Mm. Eh, ditt resonemang ansluter ju väldigt mycket till det som vår utrikesminister Carl Bildt också hade som direkt spontan kommentar till det här. Och han återkom till detta med att eh, han såg det som ett utslag av en sammanblandning av saker och en rädsla för eh, islam som har blivit eh, en rädsla för islamisk extremism som har blivit en rädsla för muslimer eh, och, men hur har han det på hemmaplan egentligen det finns olika uppskattningar av antalet muslimer i Sverige ibland räknas alla som har ursprung i muslimska länder mm. och då är ju siffran långt över 300 000 men om man räknar de som faktiskt är anslutna till någon församling så landar det på en bra bit under hälften, det vill säga drygt 100 000. Och de har lyckats bygga totalt sex moskéer i landet. Men de flesta är hänvisade till källare, lägenheten eller tidigare daghem. Man räknar med cirka 160 sådana tillfälliga bönerum i landet. Det finns planer på fler moskéer men de flesta mosképrojekten genomförs inte på grund av motstånd från kommuner, protester från grannar och brist på pengar. Moskén i Malmö, som är den äldsta, har fått utstå flera attacker. Fönsterkrossning, injagande av grisar och rasistiskt klotter. 2003 sattes den i brand och två år senare upprepades det. Även moskén i Trollhättan har satts i brand. Efter Schweiz folkomröstning var svenska politiker alltså inte sena med kritik. Men hur ser det politiska klimatet ut här egentligen? David Mer sökte svaren i svensk moskedebatt och börjar på Radio Gotland. Vi ska inte ha några moskéer här på Gotland. Tänk och ha den där bröjlan med tre gånger om dygnet. Det är nog och så här det mycket. Ja, vad var det? Min mening angående det här moskéer. Det är som så. Ska de ha moskéa, då tycker jag att de kan hålla sig i sitt hemland. Och så är de här, då kan de gå i kyrkan när de är på Sverige. Och är det så att det inte passar, då kan de flytta hem. Tack och jag. Det var så här det lät för mindre än två veckor sedan när Sveriges radios Godmorgon Gotland frågade sina lyssnare i samband med det sveitsiska minaretförbudet om de kunde föreställa sig att en moské skulle byggas på Gotland. Jag tycker att de kan få bygga sin kyrka eller vad det heter. för någonting. Men de där tonerna som de skriker ut i över hela bygden, det passar inte in här. Inte Jag ska inte få bygga så en par. Det är ungefär som vi ska åka ner till Iran eller någonting sånt och så bygga upp en svensk kyrka. Det är för många. Ja. Inte som vi har 90 kyrkor vill vi inte ha 90 minoriteter. För så många är de inte muslimer här på Gotland. Gotland har över 90 kyrkor men ingen moské. Det bor bara omkring 300 muslimer på ön. Mohammed är en av dem. I fyra år försökte han samfund få tillstånd till en möteslokal. Till slut fick de en källare på 80 kvadrat där samfundet nu möts. Men han blir besviken när han hör känslor inför ett moskébygge på Gotland. Mina grannar jag brukar träffa dem, de brukar, brukar fika tillsammans. Mina barn brukar lika med deras barn. Deras barn äter min mat, mina barn går äta deras mat. Så när de säger så här, jag tycker det är faktiskt synd om dem. Men Gotlands muslimer är inte de enda som mött motstånd när de att bygga en moské. På Ramberget på Ön Hisingen i Göteborg har Bashar Ghanoum, tillsammans med Islamiska förbundet haft rätten sedan åtta år tillbaka att bygga en moské. Finansieringen kommer från Saudiarabien. Men Saudiarabien vill inte skicka några pengar till föreningen innan de är övertygade om att svenska myndigheter godkänner ett saudiskt bidrag. Vi har gått runt hela landet. Vi har skickat 300 brev även till kungen för att be dem om hjälp i det här och alla myndigheter samtliga myndigheter har sagt vi har inte med det att göra eh, och, och, och det här intyget tror mig att det tog två och ett halvt år innan vi fick tre rader äntligen alltså från landstinget där de förklarar liksom, i de här tre raderna lagen att det finns inget emot att eh, Saudiarabien finansierar mosképrojektet i Göteborg den här typen av, av, av motarbetning, alltså. Det, är ju, det är ju, alltså, det är ju fruktansvärt. Men det är inte bara på politiskt håll som ett motstånd. Vintern 2008 slängdes griskadaver för andra gången på mindre än ett år på tomten där den tänkta moskén ska stå. Jag, jag kunde inte föreställa mig alltså att folk kan liksom på, på, på det sättet- liksom. En kampanj på nätet drivs av Sverigedemokraten Mikael Jansson för att upphäva Moskens bygglov. På Chattforum kan man läsa: Märk hur varje grisuvud är vänt österut mot Mekka. Ja, det känns som att det är väldigt jobbigt. alltså Väldigt, väldigt tufft. Det hade kunnat liksom byggas på, på två dagar. Det här hade beslutet kunnat liksom fattas på, på två dagar bara. Men här det, ja, det har det gått nu åtta år sedan vi har liksom fått bygglovet och förniat det liksom och ändrat på planerna och så vidare. Åtta år har gått. Men vad jag avskyr det är den islamska religionen och det sätt som den går fram på nästan överallt där den framträder i världen. Så här lät det på ett av de många grannskapsmöten som hölls när Ferdinand Bobergs kraftstation på söder i Stockholm skulle byggas om till en moské. Året var 1993 och protesterna var högljudda. Vad kommer att hända? Kommer det att bli våld? Många kvinnor är utsatta av mörkhyade män. Vi vet inte om ni är muslimer eller ej, men jag är rädd ibland. Bra. Bra. det. Det var inte bara grannskapet som hade invändningar på moskébygget. Skönhetsrådet till exempel i Stockholms kommun var drivande i att korta minaretens höjd- eftersom den inte ansågs passa in i stadsbilden- och den kunde störa vyn av omkringliggande kyrktorn. Och brandförsvaret var oroliga för hur minareten skulle kunna falla i en eventuell bombträff. Andra tyckte inte att muslimsk kultur passar in i söders kulturhistoriska miljö- och att Katarinabergets kulturella värden skulle förstöras. Karin Lejon, hon äger butiken Finna Dockan som ligger ett kvarter från moskén. Hon minns stormerna. Ja, det som, som jag kommer ihåg starkast det var att vi var oroliga för det ligger så pass centralt. Här är så mycket trafik och, och parkeringsproblem och mycket människor att det skulle bli ännu mer. Och sen, jag tror i alla fall att det var också att man pratade om där om det skulle vara bönutrop och sånt. Att det var ju inte särskilt kul. Det blir ju lite störande och onekligen. Mustafa Karaki är ordförande för Förenade islamiska föreningar i Sverige och varit aktiv i den föreningen i drygt 20 år. Han satt med på flera av grannskapsmötena i början på 90-talet. Ja, det från början det var väldigt svårt att få både politiker och allmänhet att förstå att muslimerna behöver moskéer. På samma sätt som man behöver kyrkor och synagoger och så vidare. Så det var stort motstånd eh, även bland eh, vissa politiker när vi började med det här. Och det tog många, många år och många, många turer fram och tillbaka. Och eh, väldigt många som säger okej okay, bygg moské men inte hos oss. Men trots att moskén nu funnits på söder i nio år har grannskapet inte helt vant sig. Leif Olsson äger treans tobak bara något kvarter från moskén. Jag är ju och bor här och har alltid bott här och fick aldrig välja. Och jag har väl lite svårt att förstå varför de skulle just vara i stad. Det är jobbigt för oss som bor här. De tar alla parkeringsplatser. Muslimer är ju nykterister. Vilket gör att man kan framföra ett fordon. Och vissa trodde att de byggde om till vilken gång extra och alltihop det där. Men de åker inte tunnelbanan. För de har upptäckt att näst efter kamelen så är bilen det bästa fortskaffningsmädlet, minst i Sverige. Va? Sen eh, jag har jag fått mycket muslimska vänner. Och kanske är det just tid som behövs för att en moské ska smälta in i omgivningen. Alltså idag så, så se, förvånar mig inte så mycket som vi gjorde när det kom. Jag har väl blivit lite... Eh, ska jag förklara det? Man lär sig ju acceptera saker och ting. Från att ha varit sådär kanske inte motståndare men jag var inte helt överens. Det är jag fortfarande inte i vissa sakfrågor. Men däremot så har jag väl lärt mig att acceptera att det finns och, och respektera dem som människor så jag tycker väl någonstans, jag har lärt mig lite och förhoppningsvis har de lärt sig någonting också Leif som tobakshandlare, granne med Stockholms en sist i David med dels reportage ja, Dilsa en Baksten <skratt> och Sanzonar reaktioner, spontant Ja, det med kameler fastnar, jag är ledsen <skratt> Jag förstår det Men jag, jag tänker så här att det här är ju lite av problemet med den här debatten, att Förstå att andra har samma rättigheter som man själv har, oavsett vad man tycker. Man behöver inte ens tycka om en kyrka, man behöver inte tycka om minareter, man behöver inte tycka om liksom, någonting. Det är upp till var och en att förhålla sig på det, så att säga. Men att förhindra människor att uttrycka sig, eh, uttrycka oh, religionsfriheten, så att säga, det är något helt annat. Det är på en principiell nivå, inte hurvida du gillar det eller inte, utan man kan inte frånta andra människor de friheter man själv har och göra anspråk på. Mm. Jag, jag måste bara berätta en sak här. För direkt efter att innehållet i det här programmet blev känt igår så ringde tre lyssnare mm. och sa tala nu inte om främlingsrädsla mm. igen. Tala om vad det handlar om att många som inte har något emot att muslimer har sin religion ändå vänder sig mot att ledande muslimer gör anspråk på att tala om för andra hur de ska leva, hur mm. samhället måste göras om. Mm. Så jag ställer den lyssnafrågan nu mm. Är det inte ett problem att islam uppfattas som en uppsättning rigida levnadsregler som allt röstarkare företrädare faktiskt eh, hävdar att de ska försöka tvinga på andra? Svar ja. Alltså jag tror att det är en av de största problemen. Att just omslagspojkarna för hela islam mm. har varit muller, ortodoxa, dogmatiska, fundamentalistiska världsbilder som man ska säga, varför det så att säga Men det började ju med om ni kommer ihåg, jag, jag satt igår och tänkte så, här, när fan kom muslimen in i bilden alltså när börjar vi prata islam och muslim det är ju fatvan alltså i och med fatvan på Salman Rushdie så kommer liksom upptryckt i ansiktet mm. på hela västvärlden, det här ställer vi till med om ni tjafsar men, er, i, men även den muslimska världen alltså Jaja. någonstans om, om vi tittar tillbaka, det här det här ortodoxin, så att säga, prästerskapets makt mm. över islam, den är ju väldigt ung och ny i, i, eh, på under 1900-talet. Eh, när jag växte upp alltså, i Istanbul utanför Fatim moskeen på 70-talet, det var inte en kotte i mm. moskéerna. Det var några eh, tiggare och lite fåglar, men sen var det tomt. Så att det som har skett egentligen från 70-talet och framåt, det är ju att att just de här ortodoxa och fundamentalistiska krafterna har, har, har haft företräde att kunna definiera och det som har varit olyckligt i detta sammanhang och som jag tror också nu, det som händer i Europa inklusive Schweiz, det är att det moderata, liberala, sekulära och ibland så att säga, för detta muslimer, eller kulturella muslimer mm, mm. Som ni det, två ja, ja. Precis, mm. alltså att eh, vi är ju en majoritet i Europa bland muslimer vi är fler, tror jag, än de högerpopulistiska krafterna. Men det, men det är problemet. Men, men, det. men, men att, att de, den här rösten inte har kommit fram. Vi har inte visat fram vårt ansikte. Och vi vet inte heller hur vi ska så att säga, organisera eller gruppera oss annat än enskilda. Men, men, men vi måste upp på banan och visa. Så här är vi eh, demokraterna, så att säga. Och vad säger ja, det är det som är det här, contradiction, motsättningen. Det är att jag och Azan är ju kulturella muslimer vi firar lite högtider och går till mamma på Ramadan och jadda, jadda. Och för, oss att, för mig, liksom, det bär emot att organisera mig kring religion. Det är liksom inte mitt största intresse. Jag är allt möjligt. Religiöst är jag kulturellt. Sen är jag mamma, jag är granne, jag är liksom journalist och så vidare. Jag orkar inte vara muslim på heltid. Men islamisterna vill att jag ska vara muslim på heltid för sina syften- och sen har du också högerextrema krafter som gör mig också muslim på helt mm. i helt andra syften. Men det är jag tänker så här. Att, eh, kanske är inte försvaret av islam eller, eller, eller olika så att säga, varianter av, av, av islam och eh, det muslimska livet. Utan vad vi som muslimer ska göra först och främst, det är ju att försvara de demokratiska mm. idealen. Det, alltså, de demokratiska fri- rättigheterna. Ja, precis. De fri-, fri och rättigheterna som, som faktiskt... Vi är en del av, som vi faktiskt tillsammans med andra demokrater försvarar. Ja, vi det gå, måste vi tydliggöra. Vi ska gå faktiskt nu till en av de demokratiska, eller vaggan för de demokratiska fri- och rättigheterna, nämligen Frankrike, eh, som ju är det land som har störst andel muslimer. Där har den sveitsiska folkomröstningen faktiskt återigen höjt spänningsläget ytterligare i debatten om muslimer. Och den kontroversiella nationella dialog president Sarkozy startade för en månad sen för att definiera vad det är att vara fransk kommer nu i tveksam dager. För i bakvattnet av Schweiz har motsättningarna ökat. Och en opinionsundersökning nyligen visade att nästan hälften av fransmännen vill också ha ett minaretförbud. Anja Salberg rapporterar från Paris. Det är förmiddagsbön i den stora moskén i Paris- Enstaka kvinnor och de flesta med slöja och män i plastsandaler skyndar in i bönerummet efter att de tvättat fötterna i moskéns trädgård. Den 33 meter höga minareten som sticker upp i den grådaskiga himlen är en ovanlig syn i Frankrike. Av landets drygt 2000 moskéer har bara ett tiotal en minaret dock bara med en symbolisk funktion, det görs aldrig några bönutrop. Frågan om minareter var en icke-fråga i Frankrike fram till den 29 november. Det är som om folkomrustningen i Schweiz väckte fransmännen. En undersökning publicerad i dagstidningen Le Figaro visar att 40 procent tycker att minareter är okej– –medan 46 procent säger sig vara för ett förbud av bönetornen. När bönestunden i den stora moskén är slut frågar jag Ibrahim, en 26-årig ingenjör med rötter i Marokko, om hur han kände efter Schweizarnas tydliga nej till mina reter. Och när opinionssiffrorna i Frankrike kommer på tal skakar han på huvudet. Vi är också fransch, och som vi är franska medborgare och vi har lika stor rätt att utöva vår religion som alla andra, säger Ibrahim. Om vi inte stör någon så förstår jag inte heller hur synen av en byggnad kan störa en befolkning. I min egen land, jag inte mig. Jag känner mig inte hemma i mitt eget land. Hela tiden diskuteras frågor som rör oss. Först den muslimska huvudduken, sen den heltäckande slöjan nikab och nu minareterna, säger Alima, som har en svart stickad mössa över ett enormt hårsvall. Alima jämför Frankrike med USA där hon har bott i 13 år. Där har folk mer respekt för islam säger hon till och med efter 11 september kunde man höra bönedyrkrop i Siapa ça ici on est on est une espèce on est toujours sur fil de rasoir on peut pas faire si on peut pas faire ça pourquoi faire des compromis pourquoi on demande aux gens d'être discrets pourquoi ne pas dire je suis fière d'être musulmane här måste man liksom tassa på tå, säger Alima. Varför måste vi vara så diskreta? Varför kan vi inte bara få säga att vi är stolta över att vara muslimer? Det är vad jag har lust att säga. Mm. Dalil Boubacœur, rektor i Paris stora moské, är både bekymrad och förvånad över schweizarnas starka motvilja till mina retor. Visst ser vi en tydlig islamofobi också i Frankrike, säger han när vi träffas på hans kontor i moskén. Il y a des manifestations, oui, on les voit des mosquées Des tag, des... Oui, de droite, ou... moskéer och muslimska gravplatser skändas och förstörs till exempel av nynazister och högerextrema grupper men muslimerna lider egentligen mer av en mer diskret form av islamofobi, nämligen diskriminering, säger Dalil Babaker. Antiarabisk och antimuslimsk rasism finns överallt i media, inom myndigheter och framförallt på arbetsmarknaden. Främst är det unga som lider, som inte får ett jobb, trots att de har samma kvalifikationer. Detta är ett verkligt problem, menar rektorn i den stora moskén. Islamofobin, alltså rädsla och misstänksamhet mot muslimer- och förutfattade meningar om islam, är påtaglig i Europa. Det menar Farad Khosrowkavar, fransk forskare- som studerat just islams plats i Europa. Men, säger han först när vi träffas på hans arbetsrum- i Paris sjätte arrondissement, kritik av islam- och vissa muslimska symboler, som till exempel heltäckande slöjor- kan inte alltid lätt avfärdas med islamofobi. Den franska debatten om burkan och nikab handlar till stor del om kvinnans ställning och det värsta problem som kan uppstå i ett samhälle när en persons ansikte inte är synligt. Den franska forskaren som har sina rötter i Iran har två huvudförklaringar till islamofobin i Europa. Det handlar delvis om en europeisk identitetskris, menar han. I takt med att nationsgränserna har suddats ut har folk förlorat de referenspunkter som de kände igen sig i. Man söker en syndabok och finner den i muslimerna. Man skyller allt som inte är bra i samhället på dem. Och fortsätter forskaren så handlar det om rädsla skapad av en liten grupp extrema islamister som under 2000-talet utfört blodiga attentat både i USA och Europa. En ängslan som har lett till en misstänksamhet mot muslimer i allmänhet. Tillbaka i den stora moskén. Jag frågar studenten Adja, som har täckt sitt hår med en glittrig lila sjal, hur hon ser på den oro för muslimer som Farad Khosrowkavar talar om. Hon nickar och säger att icke-muslimer som ser en kvinna med slöja eller en man med skägg ofta dömer dem som om de vore fundamentalister som när som helst kan spränga bomber. <tryckligare> Folk har blivit rädda för muslimer, sa studenten Adja sist i Anna Salbergs reportage. Ni lyssnar till Konflikt i Pet där vi talar om misstänksamheten mot muslimer i Europa. Men journalisten, författaren Dilshad Emer Bagsten och Sanzonar, kulturproducent vid Reorient. Ja, vad säger ni om det problem som tecknades här av forskaren Farhad Khashroqavar och rektorn för moskén? Att rädsla för muslimer skapar diskriminering? som i sin tur ökar marginaliseringen av invandrare och som i sin tur kan öka radikalisering Har Europa hamnat i en ond spiral liksom av ökande motsättningar? Mm. Ja, det har alltså det. Vad, vad som har hänt är just att vi... Den här identitetskrisen tror jag också får eh, uttrycka- att vi har kommit en bit ifrån det som är grunden för Europa- nämligen de liberala värdena- som fortfarande ligger till grund för den svenska lagstiftningen- där man utgår från individuella fri- och rättigheter- där till exempel islam och ideologi- religion och ideologi inte har några rättigheter. Och det är inte bara en teknikalitet. Det vilar principer, idéer om människans behov- och eh, av friheter så att säga. Och allt det där, liksom, när, man, när man inte står stabil på den här basen- när man inte har den bakom sig som en fond i diskussionen- då, då blandas allt ihop Islam, muslimer, islamister, modern... Det blir bara en röra- och då lämnas ju utrymmet fritt för de som hörs och syns mest och är mest aggressiva förstås. Mm. Och i det här fallet är det islamisterna då. Men den här forskaren Kors och Kavar, han pekade inslaget på också att eh, kritik av fundamentalism och traditioner, alltså mm. kvinnoförtryck, burkor, mm. hedersvald, homofobi, fattvor mot författare och mm. våldsklorifiering och vad ni vill, blir till eller sorteras in under islamofobi. Hur, hur undviker mm. man det då? Att den, att den här diskussionen om rättigheter, demokratiska fri- och rättigheter mm. kontra mm. islam inte blir till en diskussion om vem som är islamofob och inte. Nej, men, hur gör man då? Alltså någonstans, så det, det finns ju... Det, det, det verkar som att det har blivit en kortslutning i hela liksom, diskussionen mm. och den teologiska diskussionen både inom islam och i Europa om islam. Jag tror att man kan bedriva Kritisk teologi, så att säga, och då, då kan man, då närmar man sig religionerna, vem, vilken man än tar, och, och eh, försöker analysera, förstå, reda upp, sätta det i sammanhang och föra kritik. Det tycker jag är helt rimligt, men, men det är ju inte det som ofta sker i de här sammanhangen utan det är ofta att man försöker, eh, den som vill kritisera islam, försöker leda i bevis ofta någonting. Och det, det är att man ofta Oftast läser islam så som man vore en fundamentalist en eller en bokstavstroende, ja. och därmed också kopplar ofta, jag säger inte alltid, men att man, kopplar, man på något sätt vill essentialisera den här texten och säga att, det är, att islam är ond. Och då blir det naturligt en följd- att den som är bärare av det här området- också någonstans bär. För det är, det, det, det är ofta... Och det är det som jag tycker är, ja. är figuren som är obehaglig. För det är ofta så att det är någon icke-muslim- utifrån som diskuterar de här frågorna- mm. kvinnoförtrycket, homofobi och så vidare. Men finns det en muslimsk sån här diskussion? Ja. Ja, ja. ja, alltså den är så levande- både här i Sverige, i Frankrike, Europa- men också framförallt i länder där islam är dominerande religion- man kan ju sammanfatta diskussionen och säga så här att om vi väljer att använda oss av islamofobi att alla islamofobiker är islamkritiska men alla islamkritiker är inte islamofober. Tack. Den här distinktionen är ganska viktig och sen om man säger så här att jag som kvinna kommer ju aldrig acceptera att inte jag får rikta kritik mot en religion och det gäller alla religioner. De som jag och intresserar mig för mycket på grund av liksom erfarenhet och kunskap- och ser också som vinner terräng. Det är islamisterna. Vi måste skilja mm. på de här vanliga muslimerna och islamisterna- som är som livets ordare, liksom, den svenska motsvarigheten. Men oförmågan att se den här skillnaden- <coughs> och den delar liksom majoriteten av västvärlden- gör ju att det ställer till problemet. Att man inte kan, för, eller man kan kan man göra- men att det blir liksom ganska polemiskt på en gång. Jag men jag tror också, om jag får. Mm. det finns ju... När jag, Tidigare så av vår lagstiftning, alltså en jurist har ju inga som helst problem att fatta att individen döms endast för sina egna handlingar och yttrande. Det finns ingen kollektiv, man blir inte bestraffad för vad grannen har gjort eller någon annan från samma ras eller kön har gjort. Det är liksom tillbaka till det basic och varför det, så att säga. Så jag tror jag att vi, ha, vi skulle komma en bit på vägen. Och då skulle vi kunna urskilja liksom, icke-demokratiska uttryck från demokratiska uttryck och så vidare. Därmed upphör eh, det intressanta i den här utsaken att så gör muslimer. Ja. Den blir ointressant men, då. Så gör alltså, okay. Mehmet, men inte... Ja, Mm. Det, det stora problemet tycker jag är att det är en politisk retorisk figur som, som, som lever i Europa idag. Och den handlar om att man faktiskt, alltså, ur, ur ett, ett högerpopulistiskt perspektiv, man plockar upp de värsta exemplen man kan hitta, som man kan hitta i islam och bland muslimer. Och så gör man, så gör man generaliseringar. Och detta är en, en figur som pågår ständigt. Och det, det som är så obehagligt är att, att det var liksom det var 75. 1935 så instiftades Nürnberg-lagarna. Att vi, vi i Europa har en väldigt närhistoria där vi också så att säga demoniserade en annan grupp, nämligen judarna. Eh, och den figuren som vi så att säga sysslar med idag, den har vi redan också gjort under 1900-talet. Så den är väldigt nära. så det, det är det som den här projektionsproblematiken som vi har- gentemot den andra. Vi, vi, vi ska ta bara ta upp oss lite. Nu när vi ändå är här på den här punkten i diskussionen- så låt oss titta på några som är experter- på den här typen av figurer. Mm. Tror jag. Eh, för just misstänksamheten mot islam och- Muslimer odlas särskilt inom en tankeströmning som skulle kunna samlas under begreppet Eurabia litteratur, Alltså böcker som varnar för ett Europa som sakta förvandlas, ja kanske inte så sakta utan ganska snabbt nu, till en del av den islamska världen. Förespråkarna är kolumnister, journalister, författare och fritänkare som kallar sig själva alltifrån liberaler till konservativa. Och deras mängder av böcker väcker alltid uppmärksamhet, i varje fall i amerikanska Fox News. In his controversial new book, Reflections on the Revolution in Europe, columnist Christopher Caldwell takes on the issue of Muslim immigration to the West. The, the point of my book is not so much about conquest as it is about a, a Muslim population in Europe that is growing. Without ever really becoming part of, of Europe, a popular writer and columnist in Canada has been forced to defend himself for some of his opinions, members of the Canadian Islam som Bruce Bower, Mark Stein, Christopher Caldwell, Melanie Phillips eller Robert Spencer, Amerikaner, Britter och Kanadensare, vältaliga skribenter och flitiga författare. Och Utifrån deras boktitlar kan man få en ganska bra bild av vad denna tankeströmning handlar om. While Europe slept, how radical Islam is destroying the West from within. Eller Decline and Fall, Europe's slow motion suicide. Eller Londonistan, how Britain is creating a terror state within. Europa håller sakta på att bli allt mer muslimst. Och de europeiska politikerna märker det inte eller låtsas inte om det, menar författarna. Islam kommer att växa sig starkare i takt med att den muslimska befolkningen ökar. Genom immigration och högre födelsetal, som likt gröna demografiska svampar växer över kontinenten. Så här säger exempelvis en av de mest tongivande rösterna, amerikanen Bruce Bauer i en intervju. We're talking about a population that is uh, growing very quickly. It doesn't take long for uh, for 5% to turn to 10 to 15 to 20. Hotbilden stavas alltså demografi, enligt amerikanen Bruce Bauer. Men varför skulle det i sig vara ett problem med fler muslimer- Jo, de integreras inte. De lever enligt de traditionella värderingar som de kommer ifrån, enligt honom. Multikulturalism works if the cultures that you're talking about are all cultures that respect basic human rights, that respect freedom. Um, if you're dealing with a, a culture that is essentially intolerant of, of other values, then multiculturalism causes problems. Det multikulturella samhället fungerar bara om det handlar om kulturer som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. Men här handlar det om en kultur som i huvudsak är intolerant och förtryckande och då blir det problematiskt, menar Bruce Bauer. En annan röst är kanadensern Mark Stein vars bok America Alone, The End of the World as We Know It, väckte starka reaktioner i hans hemland. Han är inne på samma spår. Snart är det bara Nordamerika kvar. Om ni inte tror mig, gå och se vilka det är som dominerar på bb runt om i Europa, säger han. Arabia-tanken domineras av angloamerikaner med en underliggande kritik av vad de ser som alltför generösa välfärdssystem i Europa och en dålig integrationspolitik. Men det finns också en annan koppling till den religiösa högen i USA. No one wanted to have any children and no one Filmen demografisk vinter är gjord av Family First Foundation, en konservativ religiös organisation som säger sig stå för den klassiska familjen med många barn. Europa dör sakta ut är budskapet i filmen. Det föds för få barn eller snarare det föds för få barn av rätt typ. Det är entirely possible that the French will disappear. There will be no native-born French that come from the traditional of the French uh, population. Repliken att risken är att det snart inte kommer att finnas några riktiga fransmän kvar fick avsluta filmen Demografisk vinter och det avslutar också Rickard Myrenbergs betraktelse. Ja, det är så att med baksten och sen zonar. Vad säger ni om de scenarier som utmålas av anhängarna till den här tankeströmningen? Det är, ju inte, det är kanske inte direkt scenariet för jag kan ju känna så här att för mig är det rätt oväsentligt om. Alltså man måste nästan vara inne på DNA för det första. För att tycka liksom vem som är barn till vem och börja liksom klassa in folk, hinduer, muslimer. Och sen är ju ingen människa genetiskt bärare av extremism. Om det vore så, alltså demograf har ju nästan alltid fel tyvärr. Men om det vore så liksom att man genetiskt kan komma fram till att 40-50% procent av svenska befolkningen har faktiskt muslimska föräldrar. Och alltså det är irrelevant för en demokrat är ganska irrelevant just för att... Så länge folk är demokratiska så får de tro, har vilken hudfärg och så vidare de vill. Men, jag måste också men säga, är inte de... just den här expansionen av spridningen av mm. värdena, alltså det damiska värdesystemet som de Men värden är inte genetiska. Alltså, de flesta muslimer i Sverige de är demokratiska. De föds inte icke-demokratiska. Men jag måste också påpeka att deras framgång, för det första är det här från USA, där man har extremt högt i tak när det gäller yttrandefrihet. Och USA är det enda landet i väst, det här är också viktigt att komma ihåg, som inte har problem med islamism. De vallfärdar till Europa och gör sina fältstudier. Och de hämtar också inspiration och fakta ifrån politisk islam som har uppenbara PR-problem. Det får vi inte glömma. Alltså ja. det har ju skett bombningar i Europa. Och sen tar de det här och går tillbaka till laboratorium. Okej, tre självmordsbombare har gjort det här. Och nej, de kommer ju bli så här många. De ser liksom en armé av självmordsbombar i varenda baby som föds av en förälder från Mellanöstern till exempel. Jag, ty jag tycker problemet med det här resonang som de för eh, i, i, eh, i det inslag som jag har hört är ju att man återigen gör den här skillnaden mellan eh, europeen eh, och det Europa och <här> muslimen som en främmande och, och, och så är ju inte fallet, alltså så ser inte verkligheten ut. Därför att vi som lever i Europa med muslimsk bakgrund eller muslimer, vi är en del av det här samhället. Vi, vi och våra barn förvaltar det här arbetet som finns i Sverige. Vi, vi, vi plockar våra kantareller och vi bakar våra saffransbullar efter någon generation. Kanske inte första åren, men... men men idén om att, att, att muslimer är icke-demokrater och att de inte kan så att säga, eh, de, är inte of, de är oförenliga med det europeiska och västerländska projektet. Det är ju den retoriken som är falsk och farlig. Den här så att säga. Eh, mm. men, men har inte det här, det här den här typen av, eh, vad vi kan kalla det, skrämselvisionen, ett visst mm. genomslag eller... I till exempel svenskt de ja, det, det, det, det, det, vi... det är en del av den här figuren som vi ser, både från högerpopulistiska ja. partier och det som sker. Det är, sam, det är samma så att säga, rörelse och våg. Men det, mm. blir, alltså, det blir ett döfött projekt om vi då, liksom, som demokrater mm. försöker bemöta det här med att säga att mm. islam är en jättefin religion. Alltså det är ganska men, skit. Det, det men, är ganska skitsamma i talat det, det, det måste individen själv ha handlingsutrymmet som den får i ett demokratiskt samhälle att tolka. Jag menar den som vill, jag som är ateist, jag ser ju i Bibeln kvinnan ska tiga församlingen. Och det tycker jag är direkt odemokratiskt och så vidare och så vidare. Så, men, men de flesta individer har ett väldigt lös relation till islam, har en individuell. Oftast mycket demokratisk tolkning och förhållningssätt. Och det är det, det handlingsutrymmet som de totalt underminerar genom att genetiskt betinga varje muslim som en potentiell självmordsbombare. Och då blir det ju i deras skräckvärld ett gigantiskt problem om muslimer plötsligt skulle vara en stor andel. Men för mig är det ju... Alltså för en demokrat måste det viktigaste vara hur man tolkar vad man säger och inte vad som står direkt i den här boken. Så att kan det vara så att den här typen av retorik som vi nu har prov på ändå driver även, ska vi säga, moderata muslimer till någon form av försvarslinje som blir... Ris Risken är ju att, att man marginaliseras och känner sig utsatt i ett samhälle alltså, när det är systematik i det så kommer ju allt fler tror jag i alla fall eh, antingen så hittar man en slags motstrategi inom det demokratiska fältet eller så marginaliseras man och, och diskrimineras och det är ju en, det är, det är där också en radikalism kan sk eh, skapas och det tycker jag är en stor fara i detta. Jag, jag också... ni, ni, ni, ni ska få nu ni får en minut vara på er och försöka Tala lite om vad, vad vi borde diskutera framöver. Hela tillståndet som vi har nu är ett betyg på hela samhället. Att radikalisering av unga sker nu. Politisk islam värvar allt fler. Konservativa krafter. Antidemokratiska högerströmningar växer starkare. Men det är också ett betyg på oss andra. När vi tror att man kan kollektivt bestraffa men också kollektiv kompensera muslimer som våra kära politiker gör. Man talar inte direkt till oss som medborgare. Man går via religion. Man, vi vet att muslimer blir diskriminerade- och rasistiskt utsatta. Men det blir inte bättre av. Man, man kan inte kompensera det genom att till exempel slänga in halal-tv- och säga, är ni nöjda och glada nu? Vi tycker om er. Mm. Det måste kompenseras genom att ge folk jobb. När någon blir diskriminerad måste du få... Alltså, man, någon måste hålla sig ansvarig för att åter, återställa en moralbalans. Men det kan bara ske individuellt. För jag... Och min bror, om inte vi får arbete trots examen på universitet- blir inte behjälpta att någon slänger in en slöja någonstans? Alltså, jag tror att det stora skiljelinjen och kampen- är inte mellan, mellan muslimer och icke-muslimer. Utan det viktiga är skiljelinjen mellan ett demokratiskt- sekulärt samhälle och det icke-demokratiska- och mm. det fundamentalistiska strömningar som finns. Och då, då är det viktigt att komma ihåg att- där har muslimer, judar, kristna, ateister- Ofta mer gemensamt när man ska försvara demokratin än andra muslimer, kristna och judar och, eh, så, som står för en icke-demokratisk idévärld. Därmed får vi säga tack till Dilsa Demir Bagsten, journalist, författare och debattör och åsanssonar, skribent och kulturproducent vid Reorient. Och önskar honom lycka till med en ny kulturscen i Morska paviljongen i Malmö. Trognare lyssnare av Konflikt kommer kanske ihåg att vi några gånger tidigare berättat om det samarbete mellan de religiösa samfunden i förorten Fisksätra utanför Stockholm. Det tog fart för några år sedan när den tidigare biskopen i Karlstad, Vadensjö och imamen men i muslimska föreningen Awad Olvan där bestämde sig för att hålla regelbundna gemensamma andakter. Nu tar samarbetet ett steg till och nyligen fick man bygglov för ett gemensamt gudshus som man kallar det. Delat mellan lutheraner, katoliker och muslimer vad Bengt Wadensjö, nu egentligen långt över pensionsålder, kunde inte sluta predika utan är nu kommunister och ansvarig för att leda arbetet med en gemensam värdegrund för de olika trosriktningarna i Fisksätra. Jag besökte honom i kyrkan. Utmärkt? Ja. Var var, var, var var vi nu då? Välkommen till Konflikt. Och här är det Raka Motsatsen för Herre Harmoni. Här är Diakonikvetsens jullövr. Hej. Hej. Ett 70-tal frivilligarbetare i diakonin äter jullunch alltså, strax in till lokaler som i vanliga fall tjänar som rådgivningsbyrå för församlingsmedlemmarna. Jag noterar Bibeln och Koranen i svensk översättning liggandes tillsammans via entrébordet. Men, men så långt som till en gemensam diakoni har man inte kommit i alla fall. Jo, det är det vi har här i källan. Mm. Mm. Det är precis det vi har. Berätta nu om källan. Mm, nu ska jag berätta om källan. Källan är ett råd- och stödcentrum som är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission, Muslimerna i Fisksätra och eh, St. Kondrads katolska församling. Så det är ett socialt arbete där vi, där vi, ja, vi, vi säger att vi ska, vi ska hjälpa varandra- och möta människor som är utsatta, som har svårt i Sverige. Och går vi samman och gör det tillsammans så blir vi mycket starkare. Får fler talade språk, kan fler kulturer, känner till fler religioner om vi samverkar med de här frågorna. Vad, vad, vad söker de hjälp med? Ja, det, är många som, det är många som lever gömda naturligtvis som söker sig hit och behöver hjälp med att komma till sjukvård, läkarvård kan behöva hjälp av att bara orientera sig i det svenska samhället. Man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Men sen kan det också handla om relationsfrågor. Ja, familjeproblem. och Familjeproblem. ja, Familjeproblem, absolut. Vi har ju alltså en kvinnlig diakon medan man i muslimska mm. främling har man i imam. Och det gör att en finnare lättare Men vissa frågeställningar går till oss även om de är muslimer. Mm. Sen har vi den, den anställde från Stockholms stadsmission. Hon är muslim själv och från Irak. Men det här är ju lite lustigt. Man har fått för sig att det är sånt här som så att säga, sociala myndigheter borde svara för. Men det räcker alltså inte till? Ja, man, man kan väl säga så här att det väldigt många människor som kommer från de här länderna i östra medelhavsområdet. betyder religionen väldigt mycket. Det är viktigare att man är troende än om man är kristen eller muslim. Jaha. Ja, Så att just den här, den här trosdimensionen som vi har, den gör att de känner sig hemma och känner sig trygga. Vi lämnar Pernilla Landin, diakon i församlingen och går in i ett av rådgivningsrummen där Bengt Vadensjö vill visa modellen för ett gemensamt gudshus. Vi tror ju att vi är tämligen ensamma idag eftersom... Eftersom det har blivit så spänt mellan de olika religionerna och kulturerna men det är ju inget som är i och för sig nytt. Det har funnits perioder när islam och kristendom har fungerat väldigt harmoniskt. När araberna erövrade Damaskus på 600-talet den stora Omayyad-moskén där. De första den var kyrka från början. De första 50 åren var så delade man den så att man hade kyrka i ena änden och moské i andra änden. Och Efter ytterligare ett antal historiska referenser genom århundradena kommer så det planerade islamisk-kristna gudshus i Fiskesätra fram. Nu ska jag visa dig modellen som arkitekten har gjort. Det här. Se, det är en eh ligger i en stor blå papplåda med en arkitektmodell ja, av Typen snitt. Ja. Och då har vi kyrkan med ett litet torn med ett kors på och moskén med en liten kupol med en halvmåne på. Och alltihopa ligger i samma huskropp. Hur har diskussionen gått där Nej, där kan man säga att, att vi har ju kyrkobyggnaden. Den ser ut som någon sorts simhall ungefär brukar jag säga. Ja. Men det är ett väldigt fint kyrkorum. Lämpar sig för improvisationer och flexibelt. Och sen har muslimerna fått utforma moskén som de vill ha den och det är ju kanske inte så mycket till kupol om man har sett andra kupoler men ändå Men här finns ingen minaret? Är inte inritat nu men om det kommer att bli det, det, får vi se det finns inget kyrktorn heller med kyrklockor vi får inte ringa kyrklockor här vi har inte ens tidigare fått ha torn med kors på Eh, av någon anledning som jag inte heller kan eh, riktigt reda ut. Det har alltså funnits ett beslut på att det inte ska någonstans, finnas ja, ja, ja. någonstans. Men nu ville muslimerna absolut ha halvmånen här och en kubor, och då var det självklart att vi skulle få ett torn med ett kors på. Så tack vare muslimerna har vi fått ett torn med ett kors på. Ja. Bengt Wadensjö, sjökommunister i Nackaförsamling och, och den som nu leder präster och imamer i skrivandet av en gemensam värdegrund för samfunden i Fisksätra. Hans partner i det arbetet, imamerna Awad Olvan, är en av de drivande krafterna för ökad tolerans och rådgivning för att komma till rätta med konkreta problem som kvinnors situation, hedersproblematik och diskriminering. Och han envisas dessutom Olvan med att ställa sin plats till förfogande varje år för att drilla i demokrati. Kanske visar Imam i fisksätra att det där med att tala om muslimer, att ja, de tycker Shi eller så, är en enfaldig diskussion. Den muslimska mångfalden av hållningar är sannolikt stor, lika stor som i resten av samhället. Så låt oss tala om det i fortsättningen. Våra gemensamma problem i samhället. Det ska vi fortsätta göra i konflikt som är slut för idag som vanligt kan ni lyssna eller ladda ner programmet på vår hemsida www.sr.se snedstreck p där finns också mer information och länkar och tidigare upplagor av konflikt att lyssna till producent idag var Rickard Myrenberg tekniker Niklas Etik och jag heter Mikael Olsson som kunde blivit all alltså safandi för er som hörde början ni som inte gjorde det gör det på webben som sagt för nu, nu är det slut.